Muhammad i Mu'ala Alihi wa sahbihi ajma'idi. Planirali smo da obrađujemo hadis Dara ibn Adiba, međutim, kretkoće je vremena da našem uzeti jedan drugi hadis koji besumnije ima svoje velike koristi, naročito u onim znamenima, kada su muslimane razjedinjeni, kada je med muslimanom rašivna mržnja, neke i tako dalje. Hadis se bilježi od Ebu Hreire, bilježi ga muslim, kaže... عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب مر من الشر ان يحق الى قاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله ويره او تشمره وحده بيج مسلم او prijevod znači u debuure radi Allahu ta'ala an se da rekao rekao Allahuusanih sallallahu alayhi wasallam nemojte jedni drug drugima zavidje nemojte se u prodaji zlo namjeru natjecat Ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, ne namećite se jedni drugima u prodaji i Allahovi robovi budite braća. Muslimane brat muslimanu ne čini mu zulum, ne ostavlja ga bez pomoći, ne prezire ga. Takvaluk je ovdje, u ovdje pa je 3 puta pokazano svoje prsa. Čovjeko je dovoljno zlada, da prezire i omalovažava svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjen, zabranjena krv i metak i čas drugog brata muslimana. Znači ovaj hadis e, sadrži u sebi tri temeljne stvari na kojima se zasniva obstanak jednog islamskog društva, a to je čuvanje, čuvanje čovjekovog života, svetost života, svetost imetka i svetost časti. Te tri stvari Allah je učinio u svjeti med muslimanima. Prva stvar koja se navodi u hadisu je Hasid zavist kao kaže počinik uselem vole ta hasid. Namojte međusobno jedan drugima zavidi. Šta je hased? Hased je želja da od tvoga brata Musmana nestane one blagodati koju mu Allah džele šanu podario i da ta blagodat priđe u tvoj posjed, to da je ti posjed. To je definicija zavisti hased. Hased je opaka bolest koja ruši međusobne ljudske odnose. Jedna od najopasnijih bolesti za za međusobne, bratske, islamske odnose. Hased je po islamskom učenju zabranjen haram, zavist, jer, kao što kaže, kao što smo malo prije naveli, on ruši i uništava međusobne ljudske, međusobne ljudske veze, širi mržnju i nepretesu mođu muslimanima. To je veoma opasna bolest, jer malo je ljudi koji su se sačuvali te bolesti. Iz razloga što svaki insan sam po sebi ne voli da je neko iznad njega. Ne voli da je neko iznad njega. Bez obzira bilo tu u imetku, bilo u znanju, bilo u nečom drugom. To je ta, ta, jeli priroda čovjeka. Međutim, čovjek je, čovjek mora da nastoji, da savlada tu bolest, da se bori protiv njega. I u tom slučaju Allah je Ljelašanovi će mu dati svoju podršku. Ono što je opasno jeste da čovjek gaji u sebi tu bolest i da je raznim, jeli faktorima kod pomaže i širi. Zašto je zabranjena zavisto? Zavist je zabranjena zbog toga što je to nezadovoljstvo s Allahom Đelešanuhu odred Čovjek, ako nije zadovoljan da Allah Đelešanuhu, ako zavidi svome bratu, koji ima i metak koji ima znanje, koji ima nešto drugo od dvago dati, on samim tim nije zadovoljan sa Allahom Đelešanuhu raspodijelom vrijednosti. Jer Allah Đelešanuhu ravnom dunjalku je ravnomjerno raspodijelio vrijednosti među ljudima. Nekima je dao metak, nekima je dao čast i neki Nekima je dao znanje tako dalje. Znači, Allah Đelšanu je raspodijelio vrijednosti među ljudima i to je u jednoj mjeri na neki način i iskušenje među ljudima. Da Allah je šanu vidi da li će ljudi biti zadovoljni sa tom raspodijelom. Znači, i zato je zavis zabranjena. Jer čovjek kad zade svojem bratu muslimanu, samim tim nije zadovoljan sa Allahom odredbom, što može čovjeka daleko, daleko odvesti na uglubila, čak i da skrene sa pravoga politika. Kada govorimo o hasedu, o zavisti, zavidnike možemo, zavidnike možemo podijeliti u više kategorija. Prva kategorija su oni zavidnici koji žele i nastoje da uklone blagodat od svoga brata muslimana, znači onome kome zavide, a to učine nasiljem, riječima ili, ili dijelima. I na kraju žele da ta blagodat koju, koju mu Allah i Lšanhu dao, ona pređe u njegovu, njegovu, njegovu posjed, da je on posjedno. To je najgora vrsta zaviste, znači da želiš da tvoj brat izgubi blagodat i da ta blagodat pređe u tebi. Druga kategorija zavidnika su oni zavidnici koji nastoje da od strane da uklone blagodat od svoga brata muslimana, ali ne žele da pređe u njih posjed. Također je ova vrsta jedna od naj najopakiji vrsti zaviste. Znači, čovjek zavidi svojom bratu muslimana nekoj blagodati kojom je Allah Jelišanu podario i želi da, da je on izgubi, ali ne želi da je posjedio. Ne želi da je on lično posjedio. Treća vrsta, treća kategorija zavidnika su oni koji zavide svome bratu muslimanu, ali ne čine ništa što postiće na zavist. To jest, ne čine nasilje riječima, dijelima prema onome kome je a Znači, oni zavide, međutim, ništa ne, ne rade, da bi učinili nasilje svome bratu muslimanu i da bi uzupirali od njega tu blagod. Ovi treći koje smo naveli mogu biti u jednom od dva stanja. Mogu biti u jednom od dva stanja. To je da ga ova bolest nadvladava. Da ga nadvladava i u ovom slučaju ne čini gri. Jer čovjek je slab, sam po sebi slab. A ta bolest ako uđe u čovjekovo srce, može da ga povremeno nadvladava. On se bori protiv njej, nastoji da je savladan nastoji nezavdi ne i svome bratu musulmanu, međutim, često ga nadlada. I u ovakvom slučaju i sam skućajac kažu da čovjek nema grija, jer je sve dao od sebe da nadlada tu bolest, međutim, ona ga nadlada. I drugo stanje je da sam sebe dragovoljno navodi na zavist i da zbog toga osjeća, da se zbog toga osjeća spokojno i mirno. Znači, čovjek sam sebe postiče na zavist, govori sam sebi ono što će što će ga postači da zaviti svojom vratom muslimanom. I u takvom stanju se osjeća spokojno i midno. Lijepo se osjeća. Ne obračunava se sa samim sobom. Znači ne vodi borbu protiv samog sebe, da savlada tu bolest i ne koriji svoju dušu zbog toga. Po ovom, jer u ovom slučaju islamski učenjaci razila se da li je čovjek griješan zbog te zavisti ili nije. Međutim, ono što je jače jeste da je čovjek, čovjek u ovom slučaju griješan zbog takve vrste zavisti. Jer ništa ne radi, ništa ne ulaže da pobjedi tu opaku boli srca. Četvrta kategorija zavidnika su oni zavidnici koji kada pri sebi osjete zavist trude se da je ostranji. Čine je dobročinstvo prema onome prema kome zavide tako što ističu njegove vrijednosti, njegove vrline među ljudima i mole je za njega kada su nasam. Mole je u kuću i za njega kada su nasam. Ovakva vrsta, je li, ovaj postupak je pohvalan i čovjek nema, nema grijeha nego čak upućuje na iskrenost njegovog vjerovanja znači čovjek može da oboli od te bolesti i kada se pojavi, kada osjeti ko se bezavis trudi se da je, da je prevaziđi, da je pobjedni i umjesto da govori protiv onoga da napada njegovu čast protiv onoga ko me zavidi on šta on ga spominje u društvu, spominje njegove vrline kako je hajrli, kako je dobar tako dalje, čak kada je nas samo učio Allah dželešanu dug za njega. A znači, čovjek pohvalno djelo. Draga braćo, zavist je jedno opako svojstvo i to je bilo svojstvo ehlitabija kršćana i židova. Zanih Allah dželešanu kaže: mnogi isledbenici knjige, odda katiru min ehlil kitab la yuraddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan Kada Allah dželešanu, mnogi isledbenici knjige Jedva bi, jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike izlične zavisti svoje, iako, iako im je istina poznata. Sljedvjenici knjige, kršćani židovi, sve ulažu da bi odvratili muslimane od njihove vjeri. Sami židovi koji su najžešći i neprijatelji islama, oni znaju da je, is, da je islam istina. Jer oni sami u svojim knjigama su nalazili da će se u Medini pojaviti novi vjerovijestnik i novi poslanik oni su znali vjerovali su tu međutim ono što je bilo uzrokom njihove zavisti i njihove mržnje prema islamu jeste što se nije pojavio od njih što se pojavio od Arma pa je to izazvalo mržnju i zavist pa su se otvoreno borili protiv poslanika sallallahu alaihi sallam protiv njegovih sljedinika protiv ashaba i oni danas dan znaju židovi da je islam istina međutim danas dan ulažu sve napore da, da, da odrećaju muslimane od njihove vjere da danas vladare koji vladaju svijetom da ih opome na muslimane naročito na one na misionare koji pozivaju Allahu u u vjeru i mi smo svjedoci toga jel, da, su, da su danas židovi izvor nereda izvor ratova koji se vode protiv muslimana na zemlji to je zbog njihovi, njihove bolesti njihove zavisti zbog koje, je, zbog, koje, koje je srca, zbog, zbog koje su njihova srca postala crna tako da ne mogu jeli da se da se otarasi da se da nad tu bolisti. Također Allah je kaže am Kada govori o židovima, kaže uduši na Allah je ili ljudima na onome što im je Allah dželle šanu izobilja svoga darova zavidi. Ovde pod ljudima misli se na poslanika Muhameda sallallahu alajhi oni su zavidjeli na poslanstvu koje dato Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, oni od Arapa. I su darafi. Izavideli su ashabima na imanu u togaš su, su povjerovali poslanstvu i stejeda Allahu poslanika sallallahu Kaže Ibni Abbas, je li potvrđujući ovu ovu tumačenje Buharija, kaže oni su zavidjeli na, na, na poslanstvu i zavidjeli su ashabima na imanu u posanika sallallahu Kao što smo rekli danas jedbenici sinovi majmuna i svinja, za, jer danas svi sam slučajnici kažu za židovi da su da su majmuni i svinje, kaže, sinove majmuna i svinja i danas dan vode borbu, otvorenu borbu protiv Islama i muslimana i najžešćiji ne, najžešći su neprijatelj Islama. Kao što smo rekli, draga braćo, zavist je opaka bolest koja je u stanju da sruši najčvršće veze koje postoji. Primjer, najsvjetliji i najjasni primjer je primjer Akruba a.s. i njegovi sinova, To tj. primjer Jusuf a.s. Oni su bili direktnim uzrokom njegovih iskušenja. Oni su zbog zavisti prema Jusuf a.s. oni su sple, iz, izveli spletku tako što su ga bacili jel, u nagunar, pa je poslije dospio u zarobljeništvo, postao je rob, pa je poslije toga jel, dospio u zatvo. Sve je to uzrok njihove zavisti prema Jusuf a.s. Kuran kada o tome govori kaže... إذ قالوا ليوسف واخوه حب إلى أبينا منا ونحن أسبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يهل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وغلقوه في غيابة الجب يلتقذوا بعض السيارة ان كنتم فاعلين بعد ذلك الزرافة Jusufov braću. Oni su i zavisti što, što Jakub, ale selam, više voli i više naginje Jusuf, ale selam. Oni su, jeli, panirali da izvedu u spletku protiv Jusuf, ale selam. Kaže Kur'an, kada oni rekoše Jusuf i brat njegov draži su našem otcu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac očito gdješi. Ubijte Jusufa, ili ga u, ili ga u predio ostavite. Otac vaše vam se okrenuti i poslije toga ćete dobro, dobri ljudi postaviti. Jedan od njih reče, ako baš hoćete da nešto učinite, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog gunara bacite, uzet ga kakva karavana. Iz ovog slučaja vidimo da su, da zavist može dovesti do kidanja najčvrših veza, a to, to su bratske veze. Braća od jednog oca došla su u takvo stanje, dok zavisti da subilo stanju da ga ubiju da ubio svog brata svog brata jušufa sljedeći primjer slučaj habila i kabila sinova ademovi i taj slučaj je li navodi se u qur'anu sura almaide 27. 30. ajta allah džela šanuhu kaže wa tru aleihim naba ibni adama bil hakq idqorba qurbanan fatqabala قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء, جزاء الظالمين فطوّت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يعج الله جلالسانه طمعته Ispriča im priču od dvojici sinova Ademovi, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je odjednog bila primljena, a od drugog nije, ova je rekao, sigurno ćete ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobre, reče onaj. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer se ja bojim Allah gospodara svjetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grehi da budeš, da budeš stanovnik u vatri a ona je kazna da na sve nasimite i stras njegova navede ga da ubije vrata svoga pa ga on ubi postade, postade od izgudljeni kažu islamski učenjaci da je prvi greh kojim, kojim je iskazana nekokornost uzvišenom Allahu Đelšanuhu da je prvi greh na zemlji zavist jer vidimo da je zavist Kabila prema Habilu dovela do toga da ga ubije, do dovela do toga da ga ubije. Ibn Kefir komentarišući ova ajed kaže, pogledajmo, kaže, kakve su loše posljednice zavisti i pogledajmo gdje vodi zavist. Kada govorim o ovom događaju, navešimo izreke, jel, to jest stav većine islanski učenjaka po ovom događaju, pokažu da je Allah Đelešanovu propisao Ademu, ali da njegova djeca međusobno sklapaju braku. To je bila nužda. Jer tada nije niko postao na zemlasku kuli, osim njih. Pa kada bi se Hava porodila, rodila bi muško i žensko. Pa bi iz drugog poroda, ono žensko koje, koje je rodilo u drugom porodu, udalo se za muškarca iz prvog poroda. Tako bi znači, iz prvog poroda muškaracu ženio žensko i drugog poroda. Znači, bila je kao razmjena. Pa kada se desio ovaj slučaj, kaže, rodio se Habil i njegova sestra Njegova sestra je bila niska i ružna. U drugom, kaže, porođaj rodio je se Kabil, a njegova sestra je bila lijepa. Pa prema tome, Kabil je, je trebao da oženi sestru od Kabila koja je bila lijepa, Kabil njegovu sestru koja je bila niska i ružna. Tada je se pojavila zavis kod Kabila i želji da zadrži za sebe, da, da zadrži za sebe svoju sestru. Pa je rekao o jači uđenju. Međutim, Made Selam... Nije to dozvolio i rekao je neka prinese svaki od vas kurbana, neka prinese žrtvu, pa ćemo vidjeti ako bude primljena. Ako bude primljena, ako bude čija žrtva bude primljena, on će oženiti ovu ovu lijepu je li I kada su prinijeli žrtvu, Allah Đalešanu je primio od, od Habila, nije primio od Kabla. Pa zato izaz za tvog izazva to kod od Habila, kod Habila, kod Kabla ljubi svoga brata Habila. I kažu i sami da je to bio prvi grijeh Jele Jelena zemlja, to je zavis koji je odveo u jedan drugi veliki gre, a to je ubijstvo. Je odbio da se pokori Allahu Đelešanuhu zbog zavisti. Allahu Đelešanuhu kada je naredio iblisu, kada je naredio da učini seždu Ademu i svoje zavisti i oholosti nije se pokorio Allahu Đelešanuhu, pa Allahu Đelešanuhu govori... Koranu o tom događaju u 70. do 78. ajeta u Suri Sad, pa kaže I kad je melekema gospodar tvoj rekao stvorit ću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršan oblik dam i život u njega udahnem, vi mu se poklonite. Meleke su se svi do posljednje i zajedno poklonili osim i blisa, on se uzoh li u postavu U Iblisu rekao je on Šta te navjelo da se ne pokoni što ne mi Koga sam sobom stvorio Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen Bolji sam od njega Rekao je on Mene si stvorio od vatrije a njega odilovaće E izlazi onda iz dženneta Reče on proklidna si Znači ovo ovaj je uzrok Što je Iblis istiran iz dženneta To je uzrok njegove nepokornosti U osnovi bila je zavis prema Ademu Prema Ademu alai selam Da Allah je rešanu Ademu alai selam digao na veće mjesto, na veći stepen, naredio svim elekima da da učine seždu. Svi su se pokorilo s njim blisa zbog svoje zaviste. Zato kažu da je prvi gre kojim je iskazana pokorno, ne pokornost Allahođe lašanu na nebesima, bila zavist. Znači, prvi gre koji je učinjen i na zemlji i na nebesima, bila je zavist. Hasid. Uistinu, ona je koja očisti svoje srce od ove bolesti, je postigao, jeli, visoko mjesto kod uzvišenog Allahođe lašanu, hu, Pa zato ćemo jedan hadis od Anasa ibn Malika Kome je kaže Jedne prilike smo sjedeli sa poslanikom Sallallahu alaihi wa sellem, Pa nam poslanik reće Sada će se pojaviti čovjek ostanovnika dženneta Kaže pa izdišao jedan ensarija Sa njegove brade i je kapale Jeli slijevala se voda od abnestega Držao je u svojoj ruci U svojoj levoj ruci U svoju opuč. Sutra isti sutra opet poslanik sallam reće pojavljuje se među vam čovjek ustanovnika Dženeta kaže pa se pojavi isti čovjek i sljedećih dana poslanih se leva reče pojaviću se među vam čovjek ustanovnika Dženeta pa se pojavi isti čovjek kaže Abdullah ibn Amr otišao sam kod njega i rekao ja sam se zavadio sa svojim ocem i zakleo sam se da tri dana neću spavati u kući pa ako možeš da me primiš dok prođe ovaj period on primi pa kaže Abdullah kada sam proveo noć kod njega posmatrao sam starala posmatrao sam da vidim poisu toj badati koji su ga doveli do tog stepena jer pa nisam ništa namjeru što vidio kaže noću nije klanjao ali jest kaže kada god bi se prevrnuo na stranu spomenuo ga Allaha dželle shallahu kaže tako na kraju da sam je li smatrao njegova djela mali jeli, čudio je li čudio se kako da je postigao toliki stepen a ne neklanja noću je li ne uči kuran pa kaže kada sam završio kada sam prespavio tri noći, rekao sam nije između mene i moga oca bilo nikakve svađi nije bilo nikakvog nesporadnog. Međutim, čuo sam Allahu Allaho Hussanika da kaže tri puta sada će, izvi... sada će vam se pojaviti čovjek ostanovnika dženneta kaže pa se ti pojavio tri puta. Pa sam želio da vidim da se uvjerim u tvoje dijela kako je to dijela koja tebe dovela, je li do takvog stepena? Pa mu čovjek reče nije ništa osim ono što se vidio. Osim kaže da je nema ni jedne noći kojoj zanoćim a da u svojoj duši je ovaj osjetim nešto da u svojoj duši osjetim nešto prema muslimanima to jest kada zaspim u mojoj duši nema ništa prema muslimanima od, od ovaj mržnje, zavisti, prevare i tako dalje kaže Natu Abdullah ibn kaže Abdu, Abdullah ibn Amre kaže to je ono što je te dobro do to steknemo u istinu danas lahko je čovjeku da izvršava one obaveze koje mu Allah dželle šanu kao što je namaz, kao što je čuvanje od zina, kao što je krađa, tako da čuvanje od krađe i tako dalje. Međutim ono što je teško čovjeku da savlada jeste jesu poroci, jesu bolesti njegovog srca. A jedna od najvećih bolesti jeste jeste zavist. Dalje u ovom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve prije toga zaboravio sam spomeni jednu stvar, to je Koja koja zavist je pohvalna. Pohvala zavisti ona zavist je kojoj čovjek musliman želi da posjeduje vrlinu ili blagodat svoga brata muslimana kojom valaješanu podariju, ali ne postoji želja da ta blagodat nestane kod njega. To se zove na arabskom ghibta i ta ta zavist je pohvalna, naročito kada u pitanju, kada su pitanju stvari, ono stvari idete onoga svijeta kao što je šerijsko znanje kao što je imetak koji troši na lovom putu i tako dalje. Zato kaže Allah dželle šhanahu ve fi zalike falyetanafas almutanafisu. Kaže i neka se zato natiču oni koji hoće da se natiču. Nač u ovom slučaju zavist nije pokuđena nego je čak pohvalna. Ako vidiš u svoga brata mu se ma neku vrlinu, znanje, imetak, lep ahlak, ti nastoji da postigneš ono što i on ima ali ne da želiš da on izgubi tu vrlinu koju me Allah Đelešanu podario. Zato kaže Bussanih s.a. nema zavisti osim u dvije stvari. Zavist prema čovjeku kojim je Allah Đelešanu podario da nauči Kur'an, pa ga on i noću i danju uči. I čovjeku kojim je Allah Đelešanu dao i metak, a on ga i noću i danju u dobru troši. Samo u ta dva slučaja dozvoljena je zavist, ali ne sa željom da nestane da nestane blagodatom. Tvoga brata muslima. Da, dalje kaže, poslanih sve nam vola da te nađeš nemojte jedni drugi varati u trgovinu, nemojte jedni protiv drugi ispred karati u trgovinu. Postavlja se pitanje šta je, šta znači ova izraž, šta je neđeš. Islamski učenjaci kada definišu neđeš, kažu da je to slučaj recimo da čovjek izloži svoju robu za prodaju pa dođe drugi čovjek koji ne želi uopće da kupi rob, dođe i diže cijenu robu diže cijenu robe i tako primorava druge muslimane da kupe robu po puno većoj cijeni nego što bi mogu kupiti inači. U ovom slučaju, slučaju ovaj postupak je zabranjen i grije, onaj koji čini ovaj postupak, čini grije prema uzvišenom allahu ili šanu. Međutim, postavlja se pitanje da li je kupoprodaja ispravna u tom slučaju. Ono što je ispravnije jeste da je kupoprodaja ispravna, jer je mušterija imao izbor. Znači, on nije prisiljen da kupi tu robu, međutim, onaj koji je pristao, bilo da se radi o tom čovjeku koji diza u cijenu radi, radi ovaj, a nije htio da kupi ili onaj prodavac, oni imaju grije poduzičenog Allahi, a sama kupa prodaja je ispravna. Jer onaj ku, onaj koji je kupovao robu nije bio prisiljen da je uzmi. To, to se često dešava i danas, često možemo naći na pijacama, ljude koji maksimum dođu pored prodavača i dižu cijenu robe nes namjerom da kupe nego s namjerom je li da zaradi prodavac to može biti u međusobnom dogovoru između njima a može a ne mora ne biti, ne, ne biti dogovor ima ljudi zbog zbog svoje istvarenosti iz nek namjere dolazi i tako vrijeme provode di, dižući cijene da bi nanijeli štetu drugim ljudima drugo kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem wala tabaghadu inamut jedni drugi nemojte mrziti jedni drugi a kaže Allah dželle šanu zabranjuje Sve ono što vodi međusobnoj mržnji i nepretesu muđu muslimanima. Bez obzira bilo, bilo, bilo gibet, bilo nemimet, prenesenje tuđih riječi, bila potvora, bilo ismijavanje, omaložavanje muslimana, sve ono što vodi međusobnoj mržnji i nepretesu muđu muslima, muslimanima je zabranjeno koju vjeru. Znači, naređeno je da se izbjegavaju svi uzroci koji vode tome i iz razloga što je mržnja suprotno, suprotna ljubavi, suprotna međusobnoj ljubavi, Wim Allahu Jalal Shanu, koji Allahu Jalal naređuje ovom vjeri. Kaže, kaže Uzvišeni Allah Jalal Shanu, "Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a, ash-khamri wal želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijatelstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha Jalal i od obavljanja namaza odvrati, pa hoćete li se pokorn? Ovdje se ovo majeto navodi vino je kocka kao uzroci mržnje i nepreteljstva. Međutim, sve ono što vodi mržnje i nepreteljstvu zabranjeno je ovom vjerom. Pa imamo danas jele razne igre kao što, su, kao što je profesionalno obavljenje futbalom, profesionalno obavljenje eh, različitim sportovima koji su uzrokom mržnje i nepreteljstva među muslimanima. U to možemo jel, uvrstiti šah, jer to oni koji izobranjuju šah, neki učenjac koji šah, kažu da je najveći uzrok zabrane to što šah širi i uzrok je bržnje i neprijetestva među muslimanima. One stvari koje je najviše širi i i neprijetestva kao smo rekli su gibet, nemime, to malo žavanje svoga brata muslimana, vrijeđanje svoga brata muslimana raznim riječima i muslimani trebaju da se sustežu svi ti stvari koje, koje ruše brastvo. Jer brastvo je, draga braću, velika blagodat. Brastvo je velika blagodat i međusobno ljubav je velika blagodat koja se ne može postići preko dana, međutim, ruši se jednom riječu. Ruši se jednom riječu ili jednim postupima. Zato čovjek mora da bude, mora da bude jele, oprezan, mora da čuva svoje, svoje tu blagodat koju im Allah Đelšanu podario. I Allah Đelšanu sam u Koranu navodi brastvu kao blagodat kojome oba su ovijedni. Islam ide do te mjene da, da čak dozvoljava laž kada je u pitanju pomirenje dva vrata muslimana. Kaže inače veliki grijevi, veliki grije i zabranjeno je islamu. Međutim kada je u pitanju pomirenje dva brata muslimana, Allahu gele šanu, Allahu gele šanu je li dozvoljavao. Kaže uzvišeni Allah: "Wa zkuru ni'matallahi alejkum id kuntuma a'daen fa'alafa baina kulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." I drugo ajet I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on sjedinio vaša srca, pa ste njegovo milošu braća postali. I u drugom kaže, i on je sjedinio srca njihova, da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali Allah sjedinio. Znači, sama samo bratstvo, sami međusobni ljudski odnesu Allahova blagoda, ne može čovjek, bez obzira koliko on nastojao da, da tu, jeli, da izgradi tu ljubav vratsku, to je stvar koju je Allah djelašanu u srca vijedi. Zato je vrlo lako izgubiti, ali je vrlo teško zaraditi. Posebno ovim vremenima, jeli, kada, kada su muslimani podijeljeni u tabore, kada, kada je ta bolej zavist raširan među muslimanima i kada svi jedni druge optužuju Isujeani druge smatriju da su zabludili. Kaže uslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Ko bude volio radi Allaha, mrziyo radi Allaha, davo i uskraćivo radi Allahu, potpun, potpunio ovaj je iman. Mržnja je zabranjena kada su pitani pitanju muslimani, međutim kada su u pitanju ne neprijatelji vjere, mržnja je, mržnja je naređena vjera. Mržnja prema nevini nije naređena vjera." Zato je vidimo u ovom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi "Ko bude volio radi Allaha i mržio radi Allaha, davao i ju uskračivorade Allahu potpunio je svoj imam. Dalje kaže: "Vadišu po sanih sellem, wala tadab. Ne okrećte jedni drugima leđa, to jest ne izbjegavajte. Tad je po sanih sallallahu alejhi sellem, ni dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata više od tri noći. Kaže međusobno se susreću, pa ova je okreće leđa od ovoga, ova je od ovoga, a bolji je ona je koji prvi počne sa selamom. Međutim kada u pitanju izbjegavanje brata muslimana zbog, zbog vjerskih stvari, zbog nekih grijeha ili poruka kao više pri njemu, kažu islamski učenjaci da je dozvoljeno uh, više od tri dana. Da je dozvoljeno više od tri dana. I tog stanovišta ima mi Ahmed. A za dokaz uzima primjer one trojice koji su izostali iz pohoda na Tebuku. A oni su Kaab ibn Malik, Hilal ibn Umeje i Merar ibn Rabija. Oni su izostali pa su izbjegavali kako se navodili u predajima, oko 40 dana. Izbjegavali si oko 40 dana. Znači kada u pitanju vjerska stvar ili vjerski razlog, onda je dozvoljeno više od 3 dana da se izbjegao. Također primjer je slučaj poslaniha s.a.v. kada je izbjegavao svoje žene mjesec dana, puni mjesec dana. Islamski učinjaci na osnovi primjera kažu da, da otac može izbjegavati svoga sina radi odgoja, ako je u pitanju odgoj više od 3 dana. Također čovjek može da izbjegava svoju ženu radi odgoja, jel, ako je učinila neki prijestup, ako, ako će vidjeti da to izbjegavanje, da će odgojiti, da će dovesti, da će dovesti, do ovaj, pozitivnih posljedica, do, dozvoljeno mu da izbjegava ženu više od pridanih. Dalje kaže, vola Buhs. sallam, jebe ala kaže, i nemojte se jed, jedni drugima nametati u kupu prodaj. Nametanje u kupu je zabranjeno strogo Islamom i kažu islamski učenjaci da je oblik To toaj forma tog nametanja da čovjek izloži svoj robu i da je proda jele pod uvjetom da je da, da izbor onome koje je kupio da je može vratiti da može znači prekinuti ugovor da je može vratiti kaže pa dođe drugi drugi, proda, drugi i ponudi robu i ponudi robu s manjom cijenom ponudi robu onome koje je kupio s manjom cijenom znači pod uvjetom da raskine ugovor sa prvim sa prvim prodavačem Također imamo i drugu drugu drugu vrstu, a to je kada u pitanju kada u pitanju e, prodaja kaže da čovjek proda robu nekom od muslimana pa dođe drugi čovjek kaže raskini sanje ugovor ja ću ti dati više para ili daću ti povećoj cijeni daću ti više više para za tu robu koju se njemu prodao znači, a ciò slučaja su je islamom i oni koji pristanu na to su jeli upali u grijeh Dalje kaže B.s.v. U akunu i badallahi i huan Kaže, o Allahovi robovi Budite braća I budite Allahovi robovi braća B.s.v. naređuje sve ono što će sačuvati što, sačuva, što će sačuvati Islamsko brastvo I zabranjuje sve ono što će Dovesti do međusobne mrđine pretestva Zato kaže Islam naređuje Da se međusobno Musilmani posjećuju da, da međusobno dijeli hedije, poklone da širi selan da međusobno oni drugima pomažu kada su u pitanju jeli, kada su u potrebe dunjaški i tako dalje to sve učvršćuje bratsku vezu je li i širi ljubav i prijetstvo među muslimanima na osnovu ovog hadisa hadij učenjaci islama su postavili određena prava islamskog bratstva pa kaže prvo je prvo pravo islamskog bratstva je da čovjek ne čini zulum svome bratu muslimanu, mu ne čini nasiljem. Bez obzira bilo to nasilje riječima, bilo dijelom, bilo napravljanu čast, tako da. Drugo je da je zabranjeno muslimanu da ostavi svoga brata muslimana bez podrške. Da ostavi svoga brata muslimana bez podrške. Pa kaže Allah Đelešanovu وَاِنِسْتَانْ سَرُكُمْ فِي دِينِ فَعَلَيْكُمُ نَصْرُ Karje ako budu tražile od vas pomoć u vjeri, na vama je da ih pomognete. Treće pravo islamskog brastva je iskrenost prema bratu muslimanu. Zabranjeno je da se obraćavaš bratu muslimanu i da ga lažiš. Četvrto pravo islamskog brastva je da je zabranjeno da omalovažavaš i da pocijenjuje svoga brata muslimana. Jer svaki brat musliman ima svoju vrijednost kod uzvišenog Allaha Čilišana. Kaže po sanjih s.a.v. čovjeku je dovoljno, dovoljno zla da omalovažava i pocijenjuje svoga brata muslimana. Ne malo važava i potcjenju i svoga brata, mislim da. Dalje je poslanik sallallahu aleyhi u hadisu navodi pa kaže takwa At ha huna bogobojažnost je ovdje pa je pokazao tri puta na prsta. Takvalu ke draga braćo mjerilo kod Allahu te lashaanu na osnovu koje se mjere mjeri vrijednost ljudi. To je mjerilo kod Allahu te Nije mjerilo ni ni ni bogatstvo, ni ugled, nego je mjerilo bogobojaznost, kao kaže uziči na Allahu te lashaanu inna akramakum indallahi atqakum Kod Allaha Đelešanuhu su najčasniji oni koji su, koji su najbogobojazni. Čovjek može za sebe da tvrdi da je bogobojazan, može tvrdi da je bogobojazan, može smatriti sebe na visokom mjestu kod Allaha Đelešanuhu, međutim, u suštini može biti vrlo daleko od Allaha Đelešanuhu milosti, može biti na vrlo niskom stepni. Kaže, Allah, kaže B. S.A.V. Inna Allahe la janvuru ila ajisamikum, wala ila suverikum, wala kin ila kulubi. Kaže Allah Jelilšanovu ne gleda vaša tijela, niti u vaše likove, u vaš izgled, nego kaže gleda o vaše srce. Gleda o mjesto bogobojazosti, mjesto ta kvaluka. To je ono što je vrijedno kod, kod insana, to je ono što čovjeka diže na visoke stepene. To je ono što će čovjeka, što će čovjeka spasiti na dan kada neće koristi ni metak ni sinovi. To je, dan, jeli, to je ono što čovjeka, što čovjeka uzdiže kod uzvišenog Allah Jelilšanova. Oaj hadis draga braćo upućuje na jednu vrlo bitnu stvar a to je da je musliman zaštićen od Allaha dželle šanu metak, njegov život i njegova čast su sveti. Zato napadom na njegovim metak, napadom na njegovu čast, napadom na njegov život izazivamo Allaha dželle u srce. I time jeli izazivamo naudu bila, izazivamo rat između nas i Allaha dželle I kaže poslanik Raseller ko bude neprijatelj pre, prema a diskuciju navodi jel kaže ko bude neprijatelj kaže Allahu dželešanu ko bude neprijatelj pre, prema mome štičiniku pre, prema mome mome bli nem se na suptiškoj blije kaže ja mu objavljujem rat znači ko se ne ponese prema mome štičiniku prema iskrenom robu javu objavljujem rat. iz ovog hadisa možemo izvući nekoliko osnovnih povuka i poruka to je da srce ima veliki značaj od čovjeka jer je ono izvor bogobojaznosti bogobojaznost i stramopoštovanja. Da je bogobojaznost, druga povuka je da je bogobojaznost to osnovno mjerilo po kojim se mjeri ljudi, po kojim se mjeri vrijednost ljudi. I treća koristim, treća povuka je da islam se bori protiv svih osobina koje ruše Red i mir u islamskom društvu I koje ruše međusobne ljudske odnose Molimo Allah Ćalašanuhu Da popravi Naše stanje I naše međusobne odnose Da nam spoji naša srca Da budemo uistinu iskreni I Allahu odani robovi Da budemo Da širimo međusobno ljubav I da vrati muslimane U islam na najljepši način Na kraju molimo Allah Ćalašanuhu Da sve ovo što smo Proživjeli ove dana da bude to od koriste za sve nas da bude na vagi naših dobrih dijela u istinu je blagodatno živjeti u ovakvom društvu u ovakvim okolnostima, u ovakvoj sredini kada čovjek se izoluje od svih poroka ovoga vremena i svih stvari koje ruše i narušavaju njegov ima. ono što smo zaradili ovdje od jeli, znanja i od lijepog ponašanja treba da to sačuvamo kada se vratimo našim kućama i da prenesemo i naše iskustva drugoj braći kako su ovakva druženja kako su je ovakve skupove od velike koristi za sve nas molimo Allah Đalešanu da nam oprosti svima ako je bilo međusobni neki je li uvreda, nesporazuma da en drugima halalimo i da nas Allah dželle šanu ponovo okupi na ovakav način u većem društvu je li sa većim koristima i na kraju da nas okupi na onom svijetu je u hladu njegove darosti uluk alihad wastak Allahu Ustak ulaju, ulaju, ulaju,